Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve adıyla. Hamim. Ha Mim. Vel Kitabil Andolsun bu aydın kitaba İnnâ anzalnâhu fî leyletin mubârake. Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən biz qorxuduruq. Fîhâ yufraqu kullu amrin hakîm. Hər bir hikmətli iş o gecədə ayırt edilir. Əmrən min indina inna kunna mursilin Dərgahımızdan vəh edilən əmrlə. Həqiqətən, kitapları və elçiləri biz göndəririk. Rahmətən min Rabbik İnnəhü hüvə səmiyyul ələyim Senin Rabbindən merhamət olaraq Şübəsiz ki, O eşidəndir, biləndir Rabb-i səməvəti vəl və mə bəynəhüma İn kün tüm Əgər yəqinliklə inanırsınızsa bilin ki, Allah göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. La ilahə illə huvə yuhyi və yumit Rabbukum və Rabbu əbəikumul əvvəli Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbidir. Bəl hüm fi şəkkiyəl əbun Lakin onlar şəkkə qapılıb əylənirlər. Fortaqibeyom ta'ti sema'u bidukhanim göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə. Ya'ushanna's hada azabun alim O tüstü ki insanları bürüyəcəkdir. Bu ağrılı acılı bir əzabdır. Rabbən ekşif anəl Onlar: Ey Rəbbimiz, bizi bu əzabdən qurtar, biz də iman gətirək deyəcəklər. Ennə lahumu zikra və qad ca'ahum rasulun mubin. Onlar necə öyüd nəsihət eşidə bilərlər ki, artıq onlara açıq aşkar bir peyğəmbər gəlsə də anhu qalua, Onlar ondan üç çevirib, öyrədilmiş bir dəlidir dedilər. İnna kəşiful əzəbi qalilə İnnakum a'idun Biz əzabı bir az sizdən uzaqlaşdırarıq, amma siz yenə azğınlığa qayıdacaqsınız. Yaumana biltisul batshat elkubra innamun intiqimun Şafirləri böyük bir müsibətlə yaxalayacağımız gün biz onlardan intiqam alacağıq. Walaqad fatanna qabluhum Biz onlardan əvvəl Firavunun xalqını da sınadı. Onlara Möhtərəm bir elçi gəldi. En əddü iləyə ibədəlləh İnni rasulun rəsulun əmin O dedi, Allahın qullarını mənə qaytarın. Həqiqətən mən sizin üçün eytibarlı bir elçiyəm. Əl-lə ta'lu alə Allah İnni atikum bi sultanan mubin Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm. Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Mən ben sizin məni daşa basmanızdan həm mənim Rabbim, həm də sizin rəbbiniz olan Allah'a sığınıram. وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ Əgər mənə inanmırsınızsa, onda mənlən uzaq olun. فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا in qawmun Sonra o Rəbbinə yalvarıb dedi: Həqiqətən bunlar günahkar adamlardır. Fa'sri bi'ibadi laylan innakum Allah dedi: Qullarınla birlikdə gecə yola çıx. Şübhəsiz ki siz Həqib olunacaqsınız. واترك البحر Dənizi də sakit burax. Onlar suda batırılacaq əskərlərdir. كن تركون من جنات وعيون Onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər. Ha, belə əkinlər, möhtəşəm yerlər Və içində həzz aldıqları neymətləri də qoyub getdilər kəzalik və örsnaha qouman axarin bax belə biz o nemətlərə başqalarını varis etdik fə nə göy Nə də yer onlardan ötürü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq. مِنْ فِرْعَونِ İnnehu kana 'aliyyan minəl al-musrifin. Fir'awnan haqiqatan o özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi. Wa laqad ikhtarnahum 'ala Biz İsrail oğullarını öz elmimizlə aləmlərdən üstüm tutduq. və ataynāhum minal onlara içində açıq aydın imtihan olan dəlillər verdik. innahā Bunlar mütləq deyəcəylər. İn hiya illa mawtatuna l Bizim ancak bircə ölümümüz var. Biz bir daha dirildilməyəcəyik. Fatū bi Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı dirildib gətirin. Əhüm xayrun əm qawmü tübbə'in vəl-ləzinə min qablihim əhləknəhüm innəhüm kânu mucirimin. Onlar yaxşıdır, yoxsa tübbə tayfası və onlardan əvvəlçilər, biz onları məhv etdik. Çünki onlar günahkar adamlar idi. Biz göyü, yeri ve onların arasında olanları əyləncə üçün ve əbəs yere yaratmadıq. Mə xaləqonahuma illə bil-haqqi və lakin Əksərləri bilmirlər. Biz onları əsl həqiqət kimi yaratdıq, lakin çoxları bunu bilmir. İnna yevmal fasl in. Şübhəsiz ki, ayırt etmə günü onların hamısı üçün müəyyən olunmuş vaxtdır. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ أُو گۈن دوست-دوستا هیچ بیر شیئله فایدا وره هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ رƏHMET EDİYİ KİMSƏLƏRDƏN BAŞQA HƏQİQƏTƏN O QUDRETLİDİR RƏHİMLİDİR İNNA ŞƏJRƏTƏZ ZƏQQUM HƏQİQƏTƏN ZƏQQUM günahkar adamın yeməyidir. kel mehliğli fi'l butun Erdilmiş yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynar. kel qaynar su qaynıyan kimi. xuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il cehim Onu tutub cehənnəmin ortasına sürüyün. Zummasub faqrasih min Sonra əzab vermək üçün başına qaynar su tökün. Luqein innaka entel azizul kerim. Dad qo əzabı. Sanki qüdrətli və şərəfli idin. İnna <Susur> hada ma Sizin şübhə etdiyiniz əzab budur. İnnal muttaqin fi maqamin amin. Allahdan qorxanlar isə təhlükəsiz bir yerdə. Fin cennetun və, və çeşmələr başında olacaqlar. Yelbesun mins dusun və istabraqin mutaqabilin və atlazdan libaslar qeyib, qarşı-qarşıya əyləşəcəklər. Kəzəlikə və zəvvəcənahum bihürin in. Bax belə, üstəlik onları iri qara gözlü hurlərlə də evləndirəcəyik. Yədəunə fiyhə bi kulli fəkihətin əminin. Onlar orada əminamanlıq içində hər meyvədən istəyəcəklər. La <gülüyor> yazuquna fiha'l-mauta mautal Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. فضل من ربك ذلك هو الفوز العظيم سنين ربinin lütfkarlığı sayəsində məhz bu böyük uğurdur fa inna ma yassarnahu bilsanika la'allahum Biz Qur'anı sənin dilində asanlaşdırdıq ki, onlar öyüd nəsihət ala bilsinlər. Fərtəqibə innəhum mürtəqibun Sən gözlə, şübhəsiz ki, onlar da gözləyirlər.